Deci și litera cu auricitea, A, a căzut, s-a cred. A, e greu să-mi dau seama că le-am spus din context și. Beware, sexy. Atenție, X notează cât sunt. Deci, câteodată s-ar putea să trebuiască să tragem vara prin mijlocul X, să-l separăm pe cât de sunt. Da? Înțelegeți ce vreau să spun, că e un grup consonantic, păi sunt două consonante. Și cum ne adălțăm? Dacă n-ar mai fi fost întâmplat în dacă S, dacă fost în anunță, oricum trăgeam vacilea. E greu, probabil că pronunțau de fapt diverse C, adică cei doi S ar trebui trecuți aici. Dar aici chiar că nu contează, deci dacă e un X singur, oricum îl separăm. C, T, E, nu? teras. D, desertas, P, teras. R, D, D, re, și R, R, R, R, R, Și acum, Silabele în consoana sunt închise. Silabele în vocală sunt deschise. Deci, dacă luăm primul vers, cara, grădiniță, cum sunt? Ziceți-mi în ordine. Cantitățile? Nu. Închis, deschis. Închisă, deschisă, deschisă, închisă... Deschisă, închisă, deschis, deschis, deschisă, deschisă, deschisă, deschisă, deschisă, închisă... Deschisă, deschisă, închisă, deschisă... Deschisă, închis, închis. Ce ar fi să facem, așa la vreo 20 de examene, cred că am Da, deci e clar, da, pentru toată lumea. Dar de, de asta contează foarte mult să învățăm corect. Închis, egal, terminat în consoană, deschis, egal, terminat în vocal. Și regulile sunt cele de aici. Silabele închise, silabele, atenție, sunt obligatoriu lungi. Silabele deschise au cantitatea în funcție de vocala pe care o avem acolo. Deci iată de ce spuneam că dacă împărțim, treaba e pe o treime cel puțin făcută. Că deja avem lung lung lung lung lung lung lung și BUM. Ah, care Și <laughs> bun care nu contează, e lung oricum aici. Deci deja din maxim 17 silabe câte are examenul, dacă am împărțit bine, aproape jumătate le-am făcut. Rămâne să le descoperim pe cele care sunt deschise. Bine, se poate întâmpla să fie mai puține, de exemplu aici lung lung lung, dar și aici lung lung lung lung. Și aici sunt tot șapte. Evident că e o coincidență. Nu trebuie să iasă șapte închise și restul deschise, e o pură coincidență. Dar dacă învățim bine, am identificat silabele lungi și atunci treaba e pe jumătatea aproape făcută. Și spuneam așa, că pentru a afla cantitatea unei vocale, folosim dicționarul și un set de recuri. Iată două importante. Cum traducem asta de la i? Vocalis, ante vocale, brevi fit. Vocala dinainte de o altă vocală să ai fie mai Aici să că latina nu are articol. Deci, bun, cum ai zis, vocala de dinainte unei alte vocale sau o vocală dinainte a altei vocale să fie mai. Nu să fie fit. E un uh, indicativ prezent de la un verb semideponent. Fio, fieri, factusum, care este întrucâtva echivalentul lui Gidlomai. Da. Adică se întâmplă, devine, se face Fio, eu devin, eu evoluez în timp către ceva Evident că este mai degrabă un construct acest verb Pentru că vedeți că perfectul lui este încumutat de la facio Practic este facitivul lui facio Face să fie ceva așa Deci, o vocală înainte de altă vocală Foam. devine mai scurtă. mai scurtă. Ce înseamnă breviariu? scurtător Un rezumat al unei lucrări. Puteți să-l întâlniți în titluri, bine, sunt destul de desuete la ora actuală. Breviar de metodică, să zicem. Adică, un manual prescurtat de aferent unei anumite discipline îl mai găsim în mai găsim în ceva pe brevis nu știu dacă îl mai găsim în cuvinte moderne dar sunt și expresii celebre IRA, MÂNIA FUROR BREVIS EST este o negunie de scurtă durată IRA, FUROR BREVIS EST Bun. Deci, odată. Orice vocală înainte de altă vocală devine scurtă. Și doi, Care este pe pagina următoare și care e un pic mai complicată legea, dar puteți să o rețineți pentru că veți întâlni cu ea la cursurile de fonetică istorică. Orice consoană finală, cu excepția lui S, curtează vocala dinaintea ei. Deci, dacă un cuvânt se termină, de data asta vorbim de cuvinte, dar Nu am reintrat în vers. Suntem la fenomene care afectează cuvintele din limbile latine și uh, latine, în esență. Că în greacă nu se aplică. În greacă o să vedeți că o să scandăm și la greacă un pic. E mult mai ușor, de fapt, pentru că unele cantități la E și la O sunt deja însemnate datorită literelor. Ometa, evident, notează o vocală lungă, eta, vocală lungă. Și atunci acolo mai merge și pe baza semnelor, nu doar pe baza dicționarului. Dar pentru latina, orice consoană finală, cu excepția lui S, scurtează. Și v dat aici facit, vir, puer, non, lut, per, hoc și așa mai departe, toate au vocala finală scurtă. Medicus este scurt pentru că este vocala tematică, este din O în alternanță cu E la declinarea doua. Știți de acum că declinarea doua atât în greacă cât și în latină este declinarea tematică și vis Are vocală lungă de la naturalie. Nu se întâmplă nimic cu ea. Bun. Și acum hai să vedem exercițiul J. Unde am legat de profesorii de liceu, că așa sunt eu rău, dar adevărul e că mie personal mi-a fost explicat greșit. Și eu n-am înțeles de fapt cum stau lucrurile până mai târziu. Mie mi s-a explicat că dacă după o vocală din două consoane, vocala respectivă e lungă. Ceea ce nu e adevărat. De ce nu e adevărat? De fapt, e vorba, să zicem, de situația de aici. Când avem o vocală, două consoane invers, obținem o silabă închisă, deci automat lungă. Dar silaba este automat lungă, nu neapărat vocala dinăuntru ei, e limpede? Bun. Hai să vedem cele trei cazuri de aici. Fit tempus. Cum e i și cum e silaba. De fapt, cele două cazuri. Păi în fit i este lung. De ce? Pentru că se termină cuvântul într-o consoană care nu este "-s". Și descurtează. scurtează. Scurt. A, e scurtă? Păi uite de ce am scris acolo. Orice consoană finală, cu excepția consoanei "-s", scurtează vocala de dinainte a ei. A, acum... Deci înseamnă că e scurt "-i". Okay. Dar silaba? Dar, dar silaba este lungă pentru că este închisă. Bun. Femina clar. Femina. -e Împucarea finală din A. E scurță. De ce? Pentru că definița este. Depinde dacă e la nominativ sau la nominativ. ce am scris acolo? Nominativ singular. Păi ce la nominativ e scurt. Bun, dar silaba? Silabele din dona? FEMINA E deschisă, deci... E deschisă. Cantitatea silabei este dată de cantitatea vocalei. E deschisă, are silaba scurtă, deci e scurtă. Dar când câteodată în latină poate fi împărțit și atunci în funcție de necesitățile metrice putem împărți aici o să mă întrebe Laura că nu ne știm aici chiar că nu știm aici trebuie să judecăm la fața locului poetul are libertatea să considere că împărțirea este feminac lara și atunci să facă acolo o silabă lungă. vocala scurtă, dar din pricina lui muta cum licuida, e posibil să avem o silabă închisă și deci lungă. Depinde cât de bine s-a descurcat poetul nostru cu hexametul. Vă dau un exemplu. La Ovidiu, că începuse ieri să vorbim, La Ovidiu, care reprezintă Culmea eleganței poeziei augustane, nu vom întâlni oscilații. La Ovidiu muta publicului, dar lasă silaba deschisă și deci cum o fie, lungă, scurtă, în funcție de vocal. La poeții mai timpurii, precum Catul sau Lucreziu, e posibil să vedem situații în care același cuvânt este scandat diferit, pentru că nu a putut altfel să toarme fraza respectivă în structura versului. Pricepureți? Bun. Deci, ca să mai spunem o dată, în fit tempus, i din fit, este scurt pentru că e înainte de consoana finală și obligatoriu el se scurtează, indiferent cum o fi el de la natura lui, indiferent cum e în alte cuvinte, de exemplu un fis poate să fie lung, dar în forma verbală fit este scurt datorită lui te dar silabăm fit, tem pus și în consecință silaba este lungă pentru că este închisă Deci, tot timpul separăm cantitatea vocalei de cantitatea silabei. Bun. Și silaba contează, exemplu? Silaba contează, nu vocală. Da. De asta vă spuneam la început și puteți verifica, ritmul este dat de alternanța silabelor lungi și scurte, nu vocalelor lungi și scurte. Bun. Hai să vedem aici. Hai să vedem întâi conform accentelor. Pentru că accentele, dacă le învățăm bine, de asta vă și corectăm la accente, dacă le învățăm bine, ne ajută foarte mult în scandare, de exemplu. Cum credeți că pronunțăm? I -tam sau I meritam? Hmm? I meritam e corect. Dacă nu l accentuăm pe ri, înseamnă că silaba este, este scurtă. Vocala și deci și silaba sunt scurte. E toată lumea de acord? Ați învățat regula de accentuare a cuvintelor latinești și acum o putem și aplica. Dacă pe ultima silabă este lungă, este și accentuată, dacă nu, accentul se deplasează. Da? Lucru care, atenție, nu este valabil neapărat lateral. grea v aduc aminte că ați învățat reguli diferite de accentuare la cele două. Minute. Bun. Imericam. La revedere. Deci am identificat o peasă. Acum, să aplicăm un tip sau un trick pe care vi l-am dat la șapte. Și să ne gândim logic. Hexametrul, deci, admite ceva, așa, da? Sau, așa Nu admite sub nicio formă succesiunea asta. Suntem de acord? Drept urmare, ME trebuie să fie scurt. Drept urmare, ME trebuie să fie scurt. Ca să ne ia să imeri un datin. Da? E toată lumea de acord? Deci, am văzut că în întâlnim. Dactiv și spondei. Nu trofei în mijlocul versului. Se poate întâmpla să fie un trofeu la sfârșit, dar oricum îl notăm așa, la sfârșit. Oricum acolo vine pauza de vers, deci practic ultima poziție este lungă orice ar fi. Deci îl notăm așa. Nu avem ce căuta o structură de genul ăsta în miezul unui vers. E clar? Pentru toată lumea Deci, după cum bine spune Alex Dacă aici ar fi lung Ne-ar ieși structura banală, Structura anatomizată Nu trebuie Și atunci ăsta e scurt Bun Conform acelei aș gândi Ăsta cum e? Lung Că altfel iar ne iese structura. La anatemizată. Da? da. Asta, Iar încolo trebuie să fie scurtă-scurtă. De ce? Nu e musai, poate să fie lungă-lungă. În staniul în care suntem noi. O luăm cu pași foarte, foarte mărunți. Dar e superis. Superis, oricum. Deci asta trebuie să fie scurt Spurt. și acum putem gândi ca acolo și spune că și ăsta e. Dar dacă ăsta era superis, deșar lung, lung, lung, lung. Deci nu vă repeziți. Bun. E aici e întrebarea dacă e cecidit sau cecidit. Și e cecidit, deci este forma aia scurtă. Și iată cum în cazul ăsta, metrica mi lăgurește sensul că este perfectul lui Cardo și nu al lui Cardo. Și atunci ăsta cum e. Scurt. Da Cv, în criticul, este mereu scurt Cum îl scriem în greacă. T Cu? Epsilon În este. e T, în latină e we, deci e scurt Deci și su este că avem lung, scurt, scurt, scurt. scurt. Da Și da. Bun, aici Prima silabă cum o fi? Evident. D-I-V-E-R-S-E-C-S s e li et li -et. Ce regulă mai? De ce? Pentru că urmează vocale. Vocalii sante vocale. Dar re Și asta? Lung. Păi lung ne iese structura noastră. De ce Ca Așa. Deci ce scurt? Lung, lung, la mijloc. Lung. Coai, scurt, tomge. Coai, scurt, tomge. Care este lung, tot timpul. Da. Coai, sau coai, -re, -re? re? Tot timpul, știți, de acum infinitivele au regul acela scurt adică au vocă de la spropostie. Aici este vocala tematică și suntem la conexarea a treia, e scurtă. Dar și ăsta de la sfârșit, terminația de infinitiv e tot scurt și a și asta. Da? Greu? Nu foarte. Da. <coughs> Respirăm și ne gândim Am înțeles până acum? Recapitulăm pași Scriem versul ca o succesiune continuă de consoane vocale mă rog, și ce mai fi Împărțim în silabe luându-ne ca puncte de reper poziția consoanelor și numărul consoanelor dintre vocale și le împărțim. Dacă e una o trimitem în dreapta, dacă sunt două le separăm, dacă sunt trei sau mai multe ne uităm și vedem care este sciziunea cea mai potrivită pentru grupul respectiv. Apoi. Consoanele, silabele terminate în consoană, le notăm automat ca fiind silabe lungi, apoi mergem la dicționar și la tratatele de gramatică pentru a identifica cantitatea silabelor deschise pe baza vocalelor și cu prudență și numai dacă suntem siguri că am făcut corect, aplicăm principiile bunului simț. Că după L S vine S, între L și L vine L, înainte de S L iarăși vine S și tot așa. Pe baza principiului că o silabă scurtă în hexametru nu poate să rămână izolată între două lunci. niciodată. E limpede? Bun. Am ajuns la punctul 8. Și la punctul 8 am spus așa Că de regulă În versurile în, de, Trebuia să încep prin a spune așa de regulă În versurile care sunt compuse Pe baza unui singur picior Metric Ultimul picior Dă identitatea versului E mereu ceea ce trebuie să fie Dacă versul e trohaic, troheu Dacă versul e iambic, iamb Și așa mai departe În versurile catalectice, ultimul picior, ca în hexametru, este incomplet prin natura lui, da? Niciodată ultimul picior nu are trei silabe în hexametru, și atunci pe ultimul picior este marca versului și este pur, de regulă, să lucreze. Nu înseamnă nici de cum că trebuie musai să fie așa, da? Deci nu pornim de la ultimele cinci silabe, cum făceam noi în liceu Și ziceam că ultimele cinci silabe sunt tata ta tata ta tata nu e adevărat Vom citi Homer, vom citi Capul, vom citi Lucrețiu, Vom citi chiar Virgiliu și corațiul, Unde mai apar hexametrii spondarici Deci hexametrii în care pe ultimul picior este o substituire. Hai să urmăm și să justificăm, deși știu că e un pasaj destul de greu de urmărit să justificăm scandarea lui cum socis. De ce împărțim așa cum am împărțit? Ia să vedem. Laura. De ce împărțim așa? Deci vreau fiecare Silabă, de ce am făcut o așa, de ce am făcut o invers. În funcție de numărul de consoane, cum so, câte consoane? 3. Cu care? Două, două, și le separă. So ci câte consoane? 1. Una se duce în alta și is 2 Care? Mă refer la cele care se întâlnesc, da? Aici e un Una. viață. Bine, mersi, toată ziua. Is-na Două Două separate. Nato. to Una. Se duce în dreapta. to la cu o consoană se duce în dreapta. Una. Da. Cvp. Tot una. În dreapta. na. Tot una. Tot în dreapta. Nati. Una. În dreapta. 2. Do. Uh, una. Una în dreapta. Buseți. Na, în pleata vorbim de consoanele de la întâlnire da? de ce silabăm așa cum am silabat la set mag sunt două consoane și separate Da? mai departe magnis. Do. două două separate și nis dis to do tot, tot separa e limpete pentru toată lumea de ce așa bine simona silabele închise um, Lezi care sunt da cum da uh, is da uh, Set? Da? Mar dis Și iată că deja se vede De la primul pas Că examenul nostru Se termină în patru silabe lungi Da? L-L-L-L set mar dis Deci se vede că e spontanic. Bun Costin explică de la B Ce am aplicat reguli speciale pentru cantitatea vocală. După ce le-am identificat, pe cele care sunt închise și lungi obligatorii. La ce bucată din hexametru suntem când am aplicat vocalii sante vocale? Uită-te la forma lui încompletă. ci s Foarte bine, vocal sau ante vocale. Bun, uh, ales ce-am vorbit la C, altfel nu intră în hexametru. La C? Da. La punctul C? Da. La ce bucată din hexametru m-am referit când am zis că aia trebuie să fie S, că altfel nu intră. Deci am identificat cum că e lung, da. că e închis. Da. Am și identificat și trebuie să fie două scurte. Da. Am identificat și că e scurtă. Da, pentru că, că e deschisă so și vocalizante vocale. Și so de la Ci. mijloc trebuie să fie scurt. Bun. Da, îmi dau seama că aici e puțin confuz, dar dacă veți urmări pas cu pas, am încercat să fac exact cum aș fi analizat ca elev, să zic așa. Adică am împărțit în silabe, le-am luat pe cele închise și apoi am luat din aproape în aproape ce am mai identificat. La punctul C l-am identificat pe SO. La punctul D am zis reguli gramaticale uitați vă cum arată versul cu forma a Cum sociis natoque. Ce caz trebuie să fie nato aici? Dacă e cum sociis natoque. Trebuie să fie ablativ. Sigur, dar Da, și ablativul are întotdeauna o vocală lungă. Exact. Deci l-am identificat pe to. Mai departe pe critic de care, care e spuneam că e mereu scurt Acum trebuie de... să avem tot o scurtă, că altele nu intră în hexametru Bun, asta la punctul e. Dar am mai identificat la capitolul terminației penatibus cu bus scurt și magnis, dis, pe care deja le identificasem, care sunt ablativele de la declinarea a doua, și sunt lungi. Apoi, pe, după cum spui tu, și mai departe, ti, și uite, așa mi-a ieșit structura de la G, da? Scurt, lung, scurt, scurt, cum, so, Isna, is, na, spondeu, TOC-VP-dactil NATI-BU-dactil SET-MAG-spondeu NIS-DIS-spondeu Și uh, uitați-vă la uh, SES Spuneam aici, în paragraful următor, că În general, dactilii conferă un ritm mai rapid mai săltat cum zice Mimescu, de ce dorm o de ce dorm, nu știu cum, între galbenele Iam iambisuri troheii, santarețele dactile. Deci dactilul e mai vesel, așa, pa pa pam pa pa pam, pa pa e mai rapid și mai ușcat. Față de spondeu, care este mult mai scleren. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Spondeul e mai lent, mai rar, mai grav Și se pretează, deși evident că un astfel de criteriu nu se aplică 100%, dar se pretează la versurile care enunță cuvinte, sintagme, teme, nume de importanță, cu rezonanță Versul asta ne spune așa că ainea s-a plecat cu tovară și cu uh, fiul, cu tenații pe care îi ducea de la Toia în Grecia și cu zeii cei mari. Și zeii cei mari este et magnis dis, de la sfârșitul examenului. Bun. La punctul 9 ziceam așa că fiecare picior metric cuprinde o silabă accentuată sau chiar două. Două nu pentru hexametru, dar există picioare metrice care au chiar două accente de vers. Hexamentul are unul singur. Accentele se numesc ictus e ictus ictus de-a da? lovitură dacă vreți, punctare, da, asta e ictus și silaba accentuată este mereu prima din picior, cea obligatoriu lungă. Hai să împărțim aici picioare metrice și să punem acelbele. Reus. Cum împărțim? Ambele. Și mire și exiti. Im, tam. Cum încă sunt picioarele metice? Da. Și cu trei 3 în ghițor? Deci, dactil. Dactil, spondeu, dactil dactil, dactil, dactil, spondeu. Bun. Și accentele sunt cum? Pe in, pe tam, pe sum, pe, pe dis, pe și pe pe. Deci, I visum superis ci dit que superbum. Așa. I visum superis ceci dit que superbum. Şi al doilea. Primul jest um, spondeu. Uda. Dactyl spondeu, spondeu, dactyl spondeu. Zię. Dziewięć. A? A, d, z, s, i, a, z, i, z, i. Muszę być Z e, De DESERTAS sexilie teras. Da? terras. Da? Cista cum sociis. Euh, aici. Da. Cum SOCIIS hmm. cum SOCIIS na tot quo magnisdis. natibus uh -huh. Și sfârșitul mai, mai lent, ca altfel nici să greșești și accentarea în scandare. Cum socilii buset magnis dis? Da? Este toată lumea up to date? Sau au rămas lucruri pe care nu le-ați înțeles? Bine, le vom aplica, de data mai jos, dar în esență considerați că sunt lucruri pe care efectiv nu știți de unde să le aplicați până acum. Nu. Bine. Să vedem la punctul 10 un vers de lungime hexametrului nu putea fi scandat dintr-o singură respirație. Din acest motiv, încă de la Homer, deci de la cei mai vechi hexametri în greacă pe care îi avem, hexametrul are una sau două, dacă nu chiar trei, deși trei e exagerat, în general una sau două pauze, rupturi, cezuri de la cuvântul latinesc caisura, care înseamnă tăietură da? de la caido acela și uh, procesul, să zicem lovitura, tăietura, rana este caisura, ruptura sunt în funcție de lungimea hexametrului, una sau două care la modul ideal îl împart pe el, pe vers în bucăți de dimensiuni Aproximativ egale, aproximativ egale. Nu e suficient să socotim câte silabe sunt invers, împărțim la trei și gata am găsit o cezură sau două sau câte ori fi. Nu asta trebuie să facem, trebuie să urmăm evident și niște pași. Și pașii sunt așa, regulile de la punctul 10. Mai întâi, Cezura e la sfârșitul unui cuvânt, nu în mijlocul unui cuvânt. Deci aici trebuie să ținem cont de cezuri. De cuvinte, iertați. -vă. Nu putem avea cezura aici sau, aici, sau aici, sau aici, sau aici, sau aici, sau aici sau aici sau aici. Da? Nu tăiem cuvântul. Tăiem propoziția în sintagme în grupuri de cuvinte dar nu tăiem cuvântul. E ceva ce n-ai înțeles, bine. Nu? Bine, sunt încurcat acum, au să văd, okay. e bine, e bine, e bine, e bine, e Am Metric vorbind, dacă piciorul arată așa, cezura vine aici, cu o excepție la care vom reveni Dar în ă, trei cazuri din patru cenzura vine aici între silaba lungă și ce-o fi mai departe, da? Deci în sfondeu între cele două, iar în dactil după silaba lungă. Și nu există cezuri în primul și pe ultimele picioare. Deci nu există acesturi decât în 2, 3, 4. Deci ne uităm în picioarele 2, 3, 4 și vedem unde găsim sfârșitul unui cuvânt la începutul piciorului. Păi da? în versul cum socii Și așa mai departe, în, uh, între Is și Na, avem o astfel de poziție unde putem... Da, ducea. cum IS și asta ar fi ca singura poziție, nu? Cum na nato, vepenati, buset, magnis, dis, nu se mai întâmplă pe nicăieri. Dar hai să vedem aici. Deci hai să vedem picioarele. Ăsta... 1, 2, 3, 4, aici până aici 5 și 6. Unde, în picioarele 2, 3, 4, avem poziții de cezură? La 4, după ris. Da. O punem de paranteze că nu știm ce o să alegem până la urmă. Da, da, visul. Da, da, și acolo. Și în trei nu avem? Ba da. Nu merge după sun. Deci aici avem de ales dintre toate trei. Avem o pletoră de cesuri. Vom vedea anumite criterii după care alegem. Cea mai ar fi la trei? Nu știm neapărat. Aici M-am cam înghesuit, dar sper că mai vedeți încă. În 2 avem poziție? Nu. nu. nu. În 3? Ept, da, după ept. În 4 nu. În 4 desertas, nu avem. Deci aici ar părea că e destul de clar diversexiliet de serta scoilere terras. Centrura este efectiv o pauză, respirăm, da? Iar aici fie imeritam visum superis cecidit cu fie imeritam visum superis cecidit cu Vom roku mai departe są znane <coughs> pe by- PomatÖ A împărțim în silabe, deci rescrieți-l și hai să-l urmărim precoc Nu. Rescrie-l. Deci primul pas este bărțirea. Primul pas sunt cezuri, sunt emisiunile. Avem caz de emisiune sau nu avem? Ne uităm sfârșitul și începutul cuvântului. Se întâlnesc undeva două vocale? Da, da, da. Unde? E vir sau e viros? Păi e virus, că e u ăla care știm că e sonant. Poate fi consoană sau vocală. Dar dicționarele vi-l dau oricum ca vir și oricum la începutul cuvântului înainte de vocală el a o poziție de consoană. Deci nu e problema acolo. Dar avem o problemă. Prima inchie. Ce facem, deci? Pe care o eliminăm? Pe, pe A. Punem între paranteze sau tai Și nu mai Hai să împărțim în silac. Contra. Da? Și mus v. Da? Și mai departe. v vix v x Mai uh, riguros ar fi v x tri adică câi solate sunt, dar asta ca să ținem noi minte că X notează grup consonantic. Deci, v x min că A nu mai există. Chie ra. Nu Nu che pe T s Tas Așa ta s tas s tas Bun Silabele lungi Închise și deci lungi Con Bun Fă de bun sub ea Tra Nu Nu e neapărat scurtă, e deschisă și o să vedem cum e. Mus, da. V. v. nu. Se termină în vocala. Rus. Da. Vix. Cum o fi la, că e vic, că e vix, oricum se termină în consoană. Min? Da. Pe cele deschise. Cum pronunțăm? Contrahimus sau Contrahimus? Este prezentul de la conjugarea a treia. Și nu uitați că vă spuneam ieri că orice vocală scurtă evoluează la i și v-am dat exemplul exact conjugării a treia. Sau ultimul, nu mai știu când discutam de asta. Deci, cum e hi? Scurt sau lung? Deci, Da. Scurt, pentru că este prezent, este vocala tematică e, se aplică principiul apofoniei, se închide la i, scurtă, deci. Și dacă corn e lungă, hi e scurtă, între ele două ce are loc? Păi, vizualizează, Costi, ce poate să fie acolo. Con e lungă. Scurt. Scurt. Obligatoriu. Mai departe, QV. Am zis că este criticul Cv, în greacă T cu epsilon, deci e... Cune. Mai departe, mus, kve, lung, scurt. Ce vine după aceea? După lung, scurt? Tot scurt. Tot scurt. Deci we de la ui e scurt. Următorul picior e simplu, ros, uic, ăsta e lung, lung, obligatoriu, suntem pe aporta Și atunci, dacă s-a terminat piciorul metric, spri, cum trebuie să fie? Dacă e prima silabă din piciorul următor. Lung. lung. In, iar e lung. Che, trebuie să fie și el, tot. Lung, lung. Păi după lung, lung, Se începe piciorul, deci de ia lung. lung. Che pe rat. Nu spunem che pe rat. Che pe rat. Deci P este scurt, că nu e accentuat. Dar și, și dar ar fi și 6. Și dar ar fi și 6, da. Criteriile sunt multiple. Rat, apropo, <coughs> sfârșit de cuvânt. Ce principiu aplicăm? orice consoană finală Păi, până la urmă cu e, este Ra sau Rat? E ra, din punct de vedere metric dar aplicând țineți minte că v-am subliniat rat, simia, cu... pentru cantitatea silabe eu o luăm ca fiind Rat O luăm ca fiind cuvântul Rat cu consoană finală care scurtează vocală Da, Bun, ca să fim bineînțeleși Care ar fi, să zicem așa, ordinea operațiilor, uite, dintre aceste două reguli? V-am dat odată regula că consoara finală a unui cuvânt scurtează vocala și apoi am zis că, bună, când ajungem în hexametru împărțim în funcție de, fără să ținem cont de pauzele dintre cuvinte. Care regulă se aplică totuși prima? cea care afectează cantitatea vocalelor, pentru că acolo vorbim efectiv de cuvintele ca atare, așa cum se pare că erau ele pronunțate. Deci acolo aplicăm o regulă care vizează vocala în sine, după care trecem în hexametru, lucrând cu principiul că vocala aceea e scurtă. Și vedem ce se mai întâmplă la hexametru. Că dacă ne spunea încheierea tempus, era o silabă închisă și deci lungă. Este limpede de cât? Sigur că va mai trebui exercițiu, dar înțelegeți de ce aceste reguli nu se bat cap în cap. Pentru că una vizează cantitatea vocalei, indiferent de context, cealaltă vizează regulile de împărțire din interiorul hexametru dat. Da? Bun. Costin, ție limpede. Era la K Și am zis că K e lung, pe ra sunt scurte și ne rămâne aia stați lungi. Hai să punem accentele conform scandării de pe pagina următoare și să citim versul. Păi, v-am dat accentuarea. Am scris cu majuscule silabele accentuare. Deci, declam pronunța. Contra... Bana, ah, dar din două silabe n-am cum să-mi dau seama dacă e bine până la cap. Contra. Contra chimus Virus. Păi, de ce ai luat-o, Contra himusque. uită Uite-te care e accentuat în virus. Ros. Păi, da. Deci? Virus. Mm -hmm. Vir Vix, vixprimă, vix fără, vixprim min, vixprim min, pera testas. Mm -hmm. Să nu mă au că n-am ureche muzicală și nu știu ce, că nici eu muzicală, dar cu examenul cel puțin nu am nicio problemă. Deci, chestiune care ține de disciplina interioară. Deci, sigur că ajută dacă are o veche muzicală sau ritmului, de fapt, cred că ar fi mai corect spus, dar uh, nu e un motiv pentru care să nu putem scanda. Contrahimus cu eros, vix primin E limpede. Bun, o să, o, o să facem exerciții individuale și o să vedeți că o să iasă bine. Da, De încă o pauzică. De ce? Pentru pauză. Nu foarte interesant. Păi, interesant ca interesant, dar e poate, nu foarte util, dar e musă Deja vă mărturisesc cinstit, poate n-ar trebui să vă mărturisesc, că la anul 2 actual am cam în sensul că pentru a nu-l masacra foarte tare capul, i-am mai iertat de hexametru. Deci nu mulțumiți deloc din potrivă, pentru că dacă știu că v-am făcut asta, eu și nu e nevoie să întreb pe colegii mei cine a predat examenul, dar a predat cineva hexametru. Acum știu, nu vă mai întrebi nici pe voi. Știu sigur că l-ați făcut. O să am un motiv în plus să vă chinui cu el. Dar de deci, ce ne trebuie? Vă trebuie pentru că nu putem să vorbim cu adevărat, să analizăm cu adevărat Homer, Catul, Vergiliu, Ovidiu, fără să avem acesta forma Să, mă rog, să încercăm să reproducem cât mai exact forma latinească adevărată. Pentru că unele versuri capătă cu totul altă semnificație dacă ne uităm la modul în care sunt compuse, la ordinea cuvintelor, la poziția cuvintelor și așa mai departe. Pe că, nu știu cum să zic... A-l citi pe captură în proză E ca și cum ai citi Vorba pe Shakespeare în proză Sau pe Racine în proză Eu nu cred că ă, Studenții care sunt francezi care sunt la franceză Și citesc pe Racine Îl citesc vreodată în proză Fără să pună nenorocitele alea de accent bine o să ziceți că pentru ei E limba maternă și așa mai departe Dar forma originală contează foarte mult. Uite, de exemplu citeam că, bine, citeam într-o sursă din asta, gen cercetătorii evrei au poștărât că nu citești. adică de pe internet de undeva, dar o să mă interesez chiar mi-a tras atenția că uh, un lingvist și cu său care este regizor sau ceva de genul ăsta, regizor, uh, producător de teatru în fine, uh, montează Shakespeare în limba și cu pronunția din engleza medie și uh, au și publicat lucrări serioase, nu din alea studii aberante, din care le că forma este extrem de importantă pentru sens și că sunt glumițe de limbaj, în primul rând, dar nu numai, care nu pot fi înțelese decât cu pronunția originală, cu versurile originale și așa mai departe. Adică text, avem de a face cu texte în care forma chiar contează, nu e întâmplătoare. Păi engleza chiar știm cum se pronunța, nu? Păi, da, dar și latina știm se bănuiește. Cercul din exametul știm sigur că așa era. Nu era altfel. Stai așa. Tot ăsta facem șuărău, o e a, e linnicos. E înseamnă grecesc. Ceva în grecesc la masculină în grecesc. Dar nu înseamnă grecesc. Și aici, angremos. Ce înseamnă îngeros? Angremos înseamnă înger. Înger, deși la început, nu înseamnă înger. Astea era pesareța, nu înseamnă de tine. Ha, um, pościgą, de oh, tak, o, w tym chodziło DAJ! se co się